«Кабанчик!» «Да ти фартовий, бродяга! Как звать тебя? Откуда сам будеш?» – звернувся він до «Слободи». Назар повернув голову до чоловіка, що говорив з яскраво вираженим кавказським акцентом. «Слобода мене звуть, Львівський. А я надар Сухумський. Міня мусора на гастролях в вашем опірному театрі взяли. У нас це називається Спустился з гор за солью». «На свою голову!» – засміявся стиха старий грузин. «Как у вас говорят панство?» – продовжив він. «Так вот, я это панство две недели в центре щипал. У вас від неверні Саша кландайк!» «Я би не подумав, що ти грузин!» – підтримав розмову Назар, чим підтвердив, що йде на контакт. Голубокий блондин, і білі руки видно, що важкої роботи не бачили». Поки вони розмовляли, молодик розкладав передачку на столі, розвертав пакуночки, підстеляв газетку, і було чути, як він стиха шморгає носом. Сльози самі наверталися йому на очі, а грузин тим часом продовжив спілкування. Народ у вас темний, жадний, завісливий. По одному так нічого, а собіруться в кучу, вай-вай, хуже кавказців. Просто село, ну нічого. Я уже шесть пасок гуляю. А це вже срок. Пора і хазяїну показатися, щоб не забував собака. Чоловік засміявся, і серед густої рудої бороди з'явився звірячий оскал. Я поки так далеко не збираюся, відповів йому Слобода. Через день-два буду вдома чиї ганяти. Тим часом передачу розклали на столі. Для тих, хто приїхав з тюрми на суд, це був справжній банкет. І навпаки, зазвичай у тих, кого щойно забрали, не було апетиту люди сиділи на нервах, переживали який там апетит, про таких кажуть він ще домашніми пиріжками в туалет ходить Слобода занурився у себе обставини сьогоднішнього вечора лягли неприємним нашаруванням на груди з одного боку було шкода хлопця що так по-дурному закінчив своє життя з іншого хвилювався за те як усе це сприйме вразлива дарка ось це й називається не думав, не гадав Краще вже було залишитися дома і вислуховувати дурну маячню дарчиної мами. «Не захотів Василину терпіти, то тепер маю Сухумського», – думав собі Слобода. У камері постійно монотонно грало радіо, і неможливо було вимкнути його або скрутити гучність. Це була добре продумана схема впливу, яка не давала зібратися з думками та розслабитись. От сидить людина, ламає собі голову, як вийти з тої чи іншої ситуації. Як чого зайвого слідчому не сказати, як збрехати по-мудрому, як гарно на суді останнє слово казати, щоб суддя сприйнявся і срок дав менший, а тут раз – і попласки зі своїм юним орлом. І всі зібрані в купу думки у хворій несвіжій голові миттєво вивітрюються. І так зранку до вечора, з дня на день. З часом людина починає тупіти, а слідчим тільки цього і треба. «Давайте, хлопці, пригощайтесь, дивіться, що моя Марійка передала!» Почав припрошувати до столу молодий чоловік, який щойно отримав передачу з провізією. «А ти олень, Ігорка!» такої бабі елементи не платів!» груз... – сказав грузин. «Мне б таку бабу! Я в зоні такі діла діляв! Когда тебе з волі греють, сидіть легче!» Назар не сів за стіл. Він став і неспішно перейшов на найближчі нари. Поки усі за апетитом їли розкладені ігорком на столі жировиська, він нарешті підвів голову і тільки зараз почав розглядати людей, які його оточували. Коли грузина за столом сидів хлопчина, зовсім ще молодий. На його обличчі ледь пробивався заріз, що особливо кидалося в очі у комплекті з-під нуль поголеним черепом. Його довге і худюще тіло рясніло безлічю татуювань. На плечі гусарський еполет з рясною бахромою, груди всіяні німецькими ординами, на колінах зірка розові трів. Він сидів навпочивки просто на лавці, у сімейних трусах, впираючись гострими колінами в стіл. Вів себе жваво, багато їв, багато сміявся, ще ламаним, несформованим голосом. Хлопчина з гордістю носив дивакувати прізвисько «Муха». Поруч із ним сидів Ігорко, і, шморгаючи носом, ледь стримував сльози, що мало не котилися його вкритим оспинами обличчям на пишні вуса. Чолов'яга не на жарт розчулився турботою колишньої дружини. Навпроти них розмістився нервовий чоловік років 30 Було помітно, що на душі йому зле. Він безперервно бігав розгубленим поглядом зі сторони в сторону і безконечно чухав усе своє тіло – ноги, руки, шию, спину – Слобода одразу ж розпізнав у ньому наркомана. Такі люди за ширку здатні на все – і здати, і підставити, і вбити. Грузин, на відміну від інших, їв акуратно, маленькими шматочками. Було помітно, що він насолоджується смаком їжі, а не тупо набиває шлунок, як усі решта. З вигляду можна було подумати, що це цілком інтелігентна людина, якби не мат, що часом виривався у нього з рота в переміжку з хриплим сміхом. Далі Слобода перевів погляд на молодого хлопця, що вирізнявся з усієї цієї компанії дорогим одягом та добре випелігнованою фізіономією справжнього мажора. Він сидів мовчки у кутку і, якщо не фізично, то, бодай, морально намагався відмежуватися від колективу. Біля нього розмістився сільський хлоп, у якого на чолі було викорбовано, що сидить він за щось абсолютно дурне та навіть кумедне. Збоку поодаль від слободи напівлежав, схожий на бомжа, дядько. Він тяжко дихав, мов сматик, і розповсюджував довкола себе мерзенний запах і без того душній та смердючій камері. — Ігорко, — раптом звернувся до господаря банкету Муха, — тобі малява від коханої. І справді, поміж нарізаного дольками винницького сала лежала акуратно складена мініатюрна записка, що досі залишалась непоміченою. Колишня дружина Ігора глибоко запхала її у шпондер, а тому листівка залишилася на своєму місці після огляду передачі черговим. Ігоря загорілися очі, затремтіли руки, він хутко вихопив листок у мухи і побіг, не стримуючи гірких ридань, читати у куток. Зачем таких мусора сажают? здивовано повів плечами Сухумський. Посмотри на него, мужик називається. Соплі потекли, нужно уметь отвечать за свои поступки. За якийсь час усі поїли і зайнялися своїми справами. Сухумський закурив і, задоволено крякнувши, зручно розмістився на своїй шконці. «Ні хавайте!» – раптом з усмішкою сказав муха і підвівся з місця. Це було сигналом до того, що зараз він піде по нужді, а оскільки туалет знаходився у камері за перегородкою, то було ділом честі попередити присутніх. Грузин провів очима хлопців, хлопця за парус і сконцентрувався на слабоді. «Ей, львовський!» «Осторожно, в не пацепі!» – заговорив до Слободи Сухумський, вказуючи ківком голови на бомжуватого чоловіка, що сидів неподалік Назара. «Лучше пересять, іди на мою шконку, подальше від етава баклана!» Слобода ще раз поглянув на свого сусіда і кивнувши головою, пересів до гостинного грузина. «Нас, смухай, на суд привезли. «З нами і ще двоє. А тебе за що взяли? Я людину вбив», – відповів Назар і з усмішкою подивився на Сухумського, бо вже добре знав, яке це справить на нього враження. Повисла пауза. Грузин замовчав і також впритул подивився на співрозмовника. На його обличчі можна було розглядіти нотки невдоволення та неповаги. Слобода добре знав, що у злодійському світі вбивства приймаються не позитивно, а тому завбачливо додав випадково вийшло. Збив на машині пацан вискочив, як кішка на червоне світло. Вираз обличчя в Сухумського одразу змінився, брови опустилися, жилваки перестали вигравати на щуках, і він продовжив розмову. Неправильно говориш, Львовський, не скажи. Я человека убил. А скажи, мусора говорят, что я человека убил. Посмотри по сторонам. Нас здесь много, и я не уверен, что среди нас нет ни одного кумовского. Всякое может быть. И среди нас может быть подсадная утка, если ты говоришь, тебе верят. А если это мусора говорят, то грош цена этим словам. Порядочный арестант не должен верить мусорской шняге. О десятій вечора виключили радіо. Нарешті настала довгоочікувана тиша. Тепер було чіткіше чути, як капає вода з поламаного крану. І цей монотонний звук, плюс задимлене цигарками повітря камери, навіювало сон на важкі повіки Назара. Хтось голосно захропів на верхніх нарах і почувся гамірний рух у коридорі. Багато голосів гучно про щось розмовляли. Можливо, хтось кудись йшов. Або когось кудись вели. Липка тягуча дрімота огорнула Назара гливким желейним покривалом утоми та нервового перенапруження. Непередбачувані дурні події сьогоднішнього дня перетасували йому всі карти у планах бізнесу і в позабізнесових справах. «Півень задрочений, блядети взявся на мою голову, образ заганджубашеного молодика не покидав його думок. І треба ж було цій мерзоті саме під мою автівку кинутись». Тяжкі повіки тисли на очі, руки і ноги налилися свинцем, усе тіло чоловіка ніби набрякло та подвоїлося у вазі. Десь поряд у чіткій послідовності долітали або поодинокі гучні пірдеж бомжа, або булькотливе затяжне хропіння Сухумського. Копаний то здалося, Ви, здалося вирматюків цієї ночі розірвей без того забиту до відказу думками голову Назара. Час тягнувся поволі. Сон не приходив, хоча у ситуації, що склалася, він мав би стати тимчасовим прихистком від затрасканих, несанкціонованих подіями спогадів минулого дня. Дивна це була дрімота, ніби й спав, але чув крізь сон усі шуми, що розбивали довколишню тишу поодинокими або ж ритмічними звуками. Дарка місце собі не знаходить, промайнуло у голові Назара. Гунсвоте! Тихенько прошиботів тембрально низький Жіночий голос Десь коло самого вуха Назар спробував відкрити очі Але якась приторна втома Ніби наклала на повіки Потяжкому олов'яному злитку Птаху небесний Майже пошепки протягнув Слова той самий голос Слобода зробив різку спробу Піднятися з нар Та на превеликий подив Не міг поворушити навіть мізинцем Дивний стан спровадив Хід його думок у глухий кут. Що за мойня? Назар чітко відчував своє тіло, його важкість та водночас якусь зрадницьку нерухомість. Таке з ним було вперше. Усе чудово чув та відчував довкола себе. Навіть здавалося йому, що й бачить летлеть ловими контури кімнати, маючи при цьому закриті очі. «Слічний, Любко!» – знову зашепотіли колосамісінького вуха. Легкий запах гортензії заполонив нюхові рецептори Назара. «Ти хто? Що тобі треба?» – подумки запитав чоловік. Відбувалася якась чортівня, що не підлягала нормальному поясненню і не підкорялася здоровому глузду. Завше файно загорнувся у чужі обійми, вельон худко себе скинув і в тя спокійно, шворку ладно припасую навкруг твого горла».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 Ковдра стала легкою і прохолодною. «Отче же живісти на небесах!» – почав було Слобода та збився. «Отче же живісти на небесах!» Але подальший текст губився і тікав від нього. Назар панічно згадував слова, але марно. «Отче наше, живісти на небесах!» – це було все, що він зміг проговорити подумки. Раптом нова хвиля важкості налетіла зненацька із самого верху і розповзлася по цілій ковдрі.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 і досі не покидали його уяви. Ні патика з квіткою, ні христа з відміткою, ні патика з квіткою, ні христа з відміткою, ні патика з квіткою, ні христа з відміткою. Лише зараз Назар згадав, де вже чув раніше цей варіатський текст. Золотоволоси, нічне видіння після галіївського ганджубасу промовляло ці ж самі дивні слова. Цей висновок неприємно вразив Назара.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 Він з надією вхопився за натільний хрест, що висів на шиї, але сакральна прикраса перетворилась у його руках на товстого хробака, що хутко сповз вниз по п'ястю. У цю ж мить вітер перетворився на смерч. Обдираючи пальці, чоловік чіплявся за скелі. Під шквальний шум вітрів та диявольський сміх власника диву очей Назар полетів вниз у безкінечну холодну прірву. «Слобода! На вихід!» Від цих слів чоловік прокинувся. Скронямо зіркотіли краплини поту. У дверях камери стояв той самий молодий черговий. Назар важко підвівся на ноги, миттєво опанував себе і вийшов у коридор. Поки міліціонер зачиняв за ним обдерті зелені двері, чоловік, схлавши руки на спині, в замок, притиснувся чолом до холодної стіни, і це додавало йому примарного фізичного полегшення. Передостанні двері направо скомандував черговий і пішов слідом за арештантом. Казані двері були вже відчинені. Слобода впевнено зайшов до середини. Це було приміщення точнісінько таке, як і камера. З меблями були лише обшарпаний стіл та два крісла. Набагато яскравіше, оскравіше, аніж у камері. Світло дарило Назарові в очі, і він примружився. Через вкрите подвійними гратами віконечко вже було добре чути людський гамір на вулиці. Хтось сміявся, а хтось просто голосно розмовляв. За столом сидів чоловік середнього віку з великими залисинами та в окулярах із товстими шкельцями. Високий, підтягнутий, вдягнутий він був у сірий шерстяний костюм без краватки. Не підіймаючи очей на новоприбулого, чоловік продовжував заклопотано купорсатися у розкладених на столі паперах. «Заходьте, присядьте», – нарешті сказав слідчий з дзвінким тенором, що зовсім не зв'язувалося із суровою зовнішністю правозахисника. «Я слідчий, Петро Ливандовський. Зараз ми поговоримо про ваш випадок». Слобода мовчки сів у запропоноване крісло і дав можливість Ливандовському розпочати розмову. «Вчора ви збили на машині Дениса Падалка? Знаєте, чий це син?» – діловито запитав слідчий і впритул подивився на Назара. Через товсті лінзи окулярів його очі ледь помітно посміхалися. «Здогадуюсь», – відповів Слобода. Пазл починав складатися. Тепер було цілком зрозуміло, чому його тримають як злочинця в ситуації, яка є кардинально протилежною. Колоритне прізвище «Падалко» було відоме у місті та й поза його межами теж. «Це люди непрості», – продовжив Лівандовський, скануючи свободу поглядом. «Але вам пощастило», – і після короткої паузи додав, – пацан вижив і зараз знаходиться в реанімації. У цей момент на назаранній би вилили відро крижаної води, слова, які він чітко чув вночі – Дивна остання фраза потойбічної Мари підтвердилася. Хлопець вижив, як і було обіцяно, та дивних емоцій вистачило лише на декілька секунд. Вірити у схожі містичні штучки не хотілося. Силою власної волі чоловік миттєво опанував себе і влучно відреагував на почути. Так він же сам вискочив на червоне світло. Я не пив, у протоколі це вказано, за мною все чисто, треба буде... Пів вулиці свідків підтвердять, що я не винен, і Слобода впевнено відкинувся на спинку крісла. І якщо вже на те пішло, то я теж далеко не остання людина у цьому місті. Ну, це ми ще побачимо, хитаючи головою, відповів Леондовський. Не нам з вами вирішувати, ніби на щось натякаючи, додав він. Як то кажуть, слідство покажет. Коли я побачу адвоката, моя дружина знає, де я? вже трохи схвильовано запитав Назар. «Ні, ще не говорили», – не кваплячись, відповів слідчий і почав збирати докупки папери. «А чого ви чекаєте?» «Дочекаємося повторного результату експертизи, а потім я і адвоката приведу, і дружину сповіщу. А поки що у вас є три дні. Відпочиваєте, збирайтеся з думками», – не підіймаючи погляду від паперів, відповів Петро Лівандовський. «І скільки мені тут, по-вашому, сидіти?» – підвищеним тоном запитав Назар. «От скільки він буде лежати...» «Стільки ти й будеш сидіти!» – перейшовши на ти, роздратовано відповів слідчий. «Не від мене залежить!» – раптом додав він. Зависла гнітюча пауза, яку перервав Лівандовський. «Черговий цього назад, у камеру!» Прикрив ти правду пазурами, мов апокрив, і святкував свої плісняві дев'ятини. Хотів ти болю не собі завдати, тому й переступав через догмати. Піднявся смерч, і захрустіли стерті днини. І в би ти несла в такої години, Бо ти лиш порох, не тобі судити, Вертепи схибних помислів водити. Коли перегорнули там сторінку, І ти отримав за життя зупинку, Тоді стекла сльоза у спраглу землю. Та крапля – це ніщо, я вас запевню. Другий день пролетів у роздумах Та зачманілому Моральному чаді трохи вже, як на здавалося, пошкодженого розуму. Сухумський кілька разів намагався залучити його у спільні балачки, якось заохотити до спілкування, проте всі починання були марними. Чоловік поринув у свої думки і майже не реагував на оточуючих. О 10:00 вечора виключили радіо, нарешті запанувала тиша, знову стало чітко чути, як капає вода з крана та відчайдушне хропіння у верхніх нарах. Сейчас час комендант уйдет, дежурний сьогодні вроде нічого, і ми себе чеферком побалуємо, потираючи руки, заговорив Сухумський до мухи. Цілий день голова боліт. Грузин підвівся, взяв зі столу алюмінієву миску, підійшов до умивальника і набрав води. Гатой факел, муха. Скоро пересменка. Муха швиденько зіскочив зі свого місця і почав рвати простирадло на тоненькі стрічечки, моторно нав'язав з них силу селену гудзів, а потім обв'язав їх по колу іншою полоскою тканини. Негаючи часу, хлопчина почав розводити вогнище просто на землі під решіткою вікна, щоб чад йшов на вулицю, а не в коридор. Слобода лежав на боці і краєм ока спостерігав за цими нехитрими маніпуляціями. Було тихо, тільки шум вогню та гавкіт собак за вікном порушували тишу. Надар і Муха сиділи коло імпровізованого вогню, Навкарачки один перевертав вузлики, щоб підтримувати вогонь, а другий тримав якоюсь шматою, щоб не обпалити руки, об розпечений метал миску. Нарешті вода закипіла, надар обережно дістав з кишені пакет із чаєм і весь висипав у киплячу воду. Камерою стелився аромат духмяного чаю. «Слабада, будеш? Давай делай два гладка і передавай другому!» звернувся до Назара Сухумський. «Я вже буду спати», – тихо відповів чоловік. І примружив очі. Він втомився і морально, і фізично. За кілька хвилин у камері всі дружно закурили. Перед очима Назара повисла димова завіса. Йому різало очі. Він хотів спати. Назара цілий день нудило і крутило у животі. Та сходити в туалет, або, як тут прийнято казати, на парашу, він не мав чим, бо вже котрий день не їв нічого, тільки пив. Та все ж серед ночі чоловік вирушив у похід по-маленькому. Тільки надістав він свого прутня, як плеча його легенько хтось торкнувся. Підскочивши від несподіванки, Слобода сцикнув повз дзюру і обернувся. За його спиною стояли три кралі у старовинному вбранні. Різкий запах плісняви та затхлості вдарив чоловікові у самісінькій ніздрі. Стримати потік сечі він вже й не міг, але й дзюрити прямо до цілі вже не виходило. Сеча потекла просто по підлозі. «Мама мене дуже любила», – почала одна з візитерок. Не давала торкатися холодної води, бо дуже хотіла моє дитинство зробити якнайдовшим. По вівторках я ходила до вчителя малювання, брати уроки. Багато читала. А мама, часом як була вільна година, вчила мене грати на фортеп'яні. Мені вже було 14 років, і я не знала іншого життя, аніж те, що проводила під матінкиним крилом. Тонким лагідним голосом промовляла зовсім молодесенька дівчина. А всліпла я, коли мами не стало». Мене звати Ліза, Ліза, Луїза, повторила юна красуня. Тепер нічого не бачу, але часами бачу. Іноді на віллі я бачила гарну жінку у надто короткому платті. От і зараз бачу все, я бачу тебе. І дивно мені з цього, бо пані Ренатка забрала мене до себе вже сліпою. Йой, як їй тепер погано, вона так незручно лежить у колодязі. Руки їй повиверталися, Іванка там ще лежить, і Ярчик. Наш любий ярчик ні хреста з квіткою, ні патека з відміткою нам не поклали. Як пацюків дохлих покидали нас докупи. А пацюкам що? Хіба ж їм не все одно? А мене Ханна звати, Ханна, запам'ятай, Ханна, загомоніла друга дівчина, висока статна чорноволоска. Ми з Іванкою прийшли до пани, пані Ренатки разом, а до того часу у театрі працювали та головних ролей нам не давали. Весь час на задвірках сцени. От пан Кунілик і порадив нам оселитись у Ринати. Статки файні, ролей не треба вимолювати. Бо всі ті питання вирішувались через тонкий прутень головного режисера. А на віллі ті ж самі прутні, тільки чистий спокій і статки хороші. Життя веселе та спокійне у нас було. Чоловіки нас обожнювали, а ми їх, а що тепер? Ні Христа з квіткою, ні патика з відміткою. Тяжко нам і гірко. «Відкопай, відмоли та перезахорони, Любко!» «А я, Марися!» – додала трохи старша кубіта. «Вся в білому та в окулярах. Просто Марися, Марися і все. Запам'ятай!» Три красуні посипались додолу, мов порох. І за лічені секунди їх не стало. Тяжко переводячи подих від переляку, Назар помітив, що стоїть у невеличкій калабані власної сечі спрутним, що стирчав з розхристаної білизни. Третій день. Ранок нічим не відрізнявся від двох попередніх. Події відбувалися за давно вже налагодженою схемою. Назар лежав на спині зі складеними на животі руками. За цю ніч він постарів та осунувся. Красиве лице спотворилося нервовою судомою. Він відчував, що вир'ює. Він знав, що вир'ює, та не міг цього прийняти. Слобода чітко усвідомлював, що все це не так просто – що навіть цей безглуздий арешт також відіграє якусь роль у добре продуманому механізмі його ліквідації, ліквідації та що це все чиниться і чому, залишається тільки загадкою параноя, психічне розстройство та ніщо не мало достовірного підтвердження. Свобода відчував, що він нібито здурів, але ловив себе на цілком адекватних міркуваннях. От тільки нав'язливе відчуття переслідування та страху. Все не покидало ні на мить. Під кормушкою весь на нервах взад перед ходив в муха у сімейних трусах, рівно через дві години у нього мав починатися суд. Я в шоці, пробурмотів муха. Чого? в'яло запитав Ігорко. Та я про своє, знову пробурмотів хлопець, бо переживав за свого співучасника, що знаходився у сусідній камері. Цікаво, наскільки менше дадуть ті суці, продовжував він розмовляти сам з собою. У голові в хаотичному порядку роїлися спогади. Як Муха познайомився з цим Женею, як сам Женя тільки приїхав до Львова з Донецької області, згадав, яких, яких познайомив Тарас, у якого і працював Муха на підхваті. І саме переганяв викрадені дорогі іномарки з одного гаража в інший, поки люди Тараса перебивали номери і перефарбовували автівку. Пізніше усе це добро з легкістю розкуповувалося донецькими пацанами за гарні гроші – Муха присів на впочепки, глибоко видихнув і продовжив свій монолог. Нас з Женькою мусора коли взяли, я за кервом був, а він дорогу показував, збоку сидів. Коли нас на землю поклав, я як Тарас вчив, став кричати, що просто покататися взяв. Але Жека Баклан з волиною був. Його мусора більше присували, а мене просто на малолетку відправили. Пізніше мені малява прийшла про Жеку, дізнався, що він перед слідаком на мене пушку злив. Подумав, типа, що раз я на малолєці, то мені і за волину менше, ніж йому дадуть, сука, нормально? Ні, я так не підписувався. Не петушись, малой, нарешті підтримав розмову грузин. Все проясниться, но запомні, з ляд'ю по нельзя, іначе ти теж будеш лядь. Учись рішать проблеми по-людськи, по поняттям. Раптом Муха почав уважно роздивлятися Ігорку, котрий тихо сидів на зі своїми думками. «Слухай, Ігорко, позич мені на суд свій светер. Я тільки туди і назад, обіцяю. Не переживай, просто хочу, щоб мамка мене гарним побачила. Хоч чимось її потішу». Ігорко з розумінням кивнув головою. Йому було все рівно. Своїх проблем вистачало аж за край. «Мені сьогодні снілся сон», – сказав грузин. Він лежав на спині, підклавши куртку під голову замість подушки. Слыш, муха, мені приснілись чотири козльонка, маленькі такі, коротше, думаю, дадуть мені чотири года. Мене, коли последний раз суділи, приснілись восім поросят, і точно восім лет далі». Слобода повернувся на бік, намагаючись відмежуватись від усього цього. Йому було дуже гідко слухати всі ці розмови. Чоловік поринув глиб себе. А час, впевнено, покотився до вечора. Наступала ніч. День був не з найкращих. Слобода мріяв гарно виспатись. Але водночас його не покидав якийсь тваринний страх. Щось коїлось довкола нього. Щось таке, що не піддавалось поясненню. Що це за померлі жінки? Хто така Рената? Тепер і золотоволоса примара, що приходила на віллі, стала майже реальною. Сухумського з мухою забрали. У камері залишились лише те товариство, з яким Назар не спілкувався. Бомжа також прибрали кудись. Та що, так що вже ані хрупіти, ані пердіти по ночах не було кому. Тиша стояла у приміщенні гнитюча і терпка. Сон підкрадався до Назара по-пластунськи, непомітної потихеньку, як підкрадається партизан до необхідного йому об'єкту. Прокинувся Назар з Ненацька. Так прокидаються люди, які сплять Сторожко, потерпаючи від думки, що от-от трапиться якась лиха подія Він лежав на правому боці, мабуть вже довший час, бо затерпла ціла рука від плеча аж до кінчиків пальців У камері панувала тиша, кволо жевріла жарівка, у приміщенні було гаряче Липкий піт приліпив сорочку до тіла, волосся мокрими кулочками поприставало до чола Насичене, приторно терпким і водночас кислим запахом повітря Викликали несанкціоновані позови до вінітування. Назар повернувся на спину і потягнувся на своєму казенному ліжку. Велике здивування спіткало його у ту ж секунду. У ногах стояв незнайомець і пристально дивився йому у вічі. Дурне якесь чи непритомне, подумалося Назарові. Він сприйняв хлопця за нового сусіда по камері і вже хотів сказати на його адресу пару-трійку не надто добірних слів, як раптом вперше у своєму житті відчув, що волосся на голові стало підійматися дибки і зажило своїм власним життям. Тіло, тіло вкрилося зрадницькими ціпками і занурилося у холод, що обдав потужною хвилею від п'яток аж до самісінького тім'ячка. Хлопець, що з'явився в ногах, коли його постелі, не був схожим на живу істоту. Він стояв, склавши руки на грудях, <кій> навхрест і не рухався. Ще один гість подумалось Слободі. Цього разу йому вже не було надто страшно. Але сам факт таких жахливих візитів перетворював його життя на суцільне пекло. Вже й сам арешт не так гнітив, бо то були живі люди, і усім подіям можна було дати логічне пояснення. А ці розхристані, непрошені гості не давали спокою ні в день, ні вночі. Слобода вже їх і боявся, і ненавидів водночас. Усе тепер навіювало на нього лихі думки про власне божевілля, про шизофренію або ще про якісь психічні розлади. Як з цим миритись і як сказати комусь про це? Придивившись уважніше, Назар помітив, що хлопець одягнений у жіноче плаття музейного взірця. Його чітко вималювані помадою уста та підведені чорним олівцем брови нагнітали атмосферу оперетною бутафорністю. «Ярчик, запам'ятай! Ярчик, Ярчик!» – почув чіткий голос Назар. Саме таким голосом через динамік на вокзалі жінка-диспетчер оголошує про прибуття та відправку потягів. «Я Ярчик, розбитна льоля, йорзана фасоля, втнуті карамболя, ха-ха-ха! Бо я дуже матера краля!» Останню фразу хлопець прошепотів самими губами, мругнув оком, подався уперед і приліг лівим боком на краєчок назарових нар. Слобода зробив спробу зсунути непроханого гостя, та все було марно. Його рука пройшла наскрізь грудну клітку мари. «Маю дубцю, маю все, циців тільки не маю. Але як наберу вагу, то й циця виростають трішечки, бо наливаються сальцем. Пана Кунілика, що в опері диригує». То страшенно збуджує? Да, така. Мурмур. Хлопець почав пеститись і тулитись до свободи. Назар затулив долонями лице і закричав, що було сили. Дивна річ, але ніхто не прокинувся. У камері панувала абсолютна тиша. Він скочив на рівні ноги, підбіг до сплячого мажора і став трясти його за плече. Та мажор лежав спокійно, наче воскова лялька, наче справжнісінький труп те ж саме відбувалося з Ігорком та з наркоманом. Вони виглядали мертвими і забальзамованими, або радше залиті сіліконом людоімітатори. «Не чіпай, хлопіїв!» – Ярчик перевернувся на спину і заговорив вже наче сам до себе. «Час зупинився зараз. Для них так само, як колись він зупинився для нас. Я принесла зі собою цей кисленький час. Він кисільний. І допоки я тут, ніхто тебе не почує, бо для усіх ти також спиш». Тому й вони тебе не чутимуть. Вони не можуть відреагувати, бо знаходяться одночасно на межі кінцевої точки минулого і початкової точки майбутнього. Все наразі просто зависло і загусло, як кисіль. А я прийшла, аби сказати тобі своє ім'я. Бо ні Христа з квіткою, ні патика з відміткою. А це погано, адже для нас час також спинився. Зацементована я. Я вся в цементі. Із цими словами Ярчик надув губки і плаксивим голосом додав «Спокою хочу, вічного спокою, перезахоронити від моли, буде життя усім світле, мучимося ми. А мученики до раю потрапляють, відпусти нас, скільки років усіх просимо, буде колись в цьому кінець». Ярчик почав плакати і сповзати з нар, як сповзає шовкова тканина із гладкої поверхні. Вигинаючись, як гадюка, хлопець поповз по підлозі до ніг слободи. Ні Христа з квіткою, ні патика з відміткою. Йой, страждаємо! Йой-йой! Пан Кунілик давно вже помер. І зогнило його товстеньке тільце, а душенька пішла собі далі. А глянь, які сережки він мені подарував! Ярчик двома пальцями вхопив мочку свого вуха, натягнув її і випхав перед самі очі слободи. І перстінчик з діамантиками теж подарував. Не з дорогих, а подивись. Хлопець виставив догори середній палець, на якому виблискувало тонке кільце з крихітним діамантом. Жадненький мій, Любко, злотий був. Навіть стрітися не можу з ним тепер. Відкопай нас, відмоли, перезахорони. Хлопець, лежачи на підлозі, обвив обома руками ноги Назара і заплакав. Слобода кинувся до дверей, пробігаючи з киглячого наскрізь. Він почав гарати кулаками об залізо дверей, кричати, наче божевільний, і в душі молитися лишень про одне, аби скоріше минулися ці непрохадні відвідини. Аус шлюс. плакав, катуляючись по підлозі ярчик. Аус шлюс. аус шлюс. не переставав повторювати він. Відчиніть. закричав Слобода, гримаючи кулаком у двері.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 Відстань між ним та Слободою все ще зменшувалась. Настав момент, коли курдуплик став вже мало не плутатись під ногами. Це почало нервувати Назара. Він вправо, і курдуплик ненароком вправо. Він вліво, і курдуплик зробив цей самий маневр. Так повторилось кілька разів, ніби випадково. Назар почав закипати. У черговий раз, коли Слобода, мало не наступив на п'яту недбайливому перехожому, той раптом різко зупинився і обернувся.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 ти раптом бачиш тінь примари, Та блиск на лезі сліпить око, Бо йде в безодню одиноко. І не пустує ця драбина, Бо в кожного своя година, А безперервний рух угору Вчиняє подорож в покору. Йдуть люди вверх, а радше тіні, Щоб іспочить в своїм коліні. А ця покора твердь сакральна, Лунає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 Белый снег